«Вам тут нема чого робити, і я не впускаю сюди туристів!» Я вийшов в зал. Дойдати ягнятину мені не хотілося. Щоб якось заспокоїти офіціанта, залишив щедрі чаю він. На вулиці стояла спека. Ясно жовті стіни будинків, церков і фотечних стін, підсвічені сонцем, здавалися виліпленими з глини. Вони вбирали у себе світло і тепло, Немов мов бурштин, і так само, як цей дивний камінь, були живими. До них можна було прикладатися вухом, як до морських мушель, і слухати законсервований шум часу. Але про що вони могли повідати мені? Я хотів назад у льох до Сергія, до Дмитрика, до зими, до засніжного саду, де я можу заховатися на цьому острові, куди приткнутися. А ще бездумно поблукав по астрі. У дверях акуратних котеджів стирчали ключі Заходь, і бери, що хочеш, але злодіїв тут не було і у страшних снах. Така ось дурня у цій країні. Чому вона не ночувала в готелі? У неї були важливі справи в іншому місті, втім мальтійці дуже стримані в своїх емоціях. Завдяки впливові культури англійських колонізаторів і не дозволяють собі зайвого щодо жінок, які сюди приїхали. Але ця була звідтіля, тобто відрізнялася від будь-якої іншої іноземки, щоправда, я давно не бачив своїх співвітчизників, а тим більше співвітчизниць. І якщо мені доводиться про них згадувати, все частіше спливав якийсь збірний образ середній караокою та чорнобрилою, натурницею, пензля, брюлова і графічним портретом ласочки з книжки Кола Брюньон. Американки були бліді, як мідь, і дратували занадто різкою артикуляцією. Француженки, особливо парижанки, це просто міф, створений письменниками. Голанки – занадто широкоплечі й худрляві, як гончаки. І всі вони – Зустрінути мною і пройдені, як підручник фізики, здавалися прісними, діловитими і надміру розважливими. Я обійшов ще кілька барів. Я не міг вибратися із цього бісового астрі. Я був готовий, як порубі в якому-небудь Тонісі чи Єгипті, кидатися до кожної жінки, говорити привіт, як справи «От як низько я впав сьогодні». І вже майже ненавидів її за те, що вона змогла однією своєю присутністю тут підірвати мене зсередини. Роз'ятрити усе те, що я так ретельно бетонував усі ці роки. Я покоївка, я живу тихо і мирно, нікого не зачіпаю, ні про що не шкодую. Я трава, мураха, морський коник, вітер і ніч. Я можу жувати свого вудженого спрута і чистити унітази щоранку, окрім вихідних. Не хочу їсти шоколадні яйця у ликдень і пити каву з бабусею оту. Хочу плювати зі скелі у моря і тупо дивитися за обрії. Хочу спати з варію депінта, валятися на піску серед мнайдри, вирощувати квіти у бочівці, вишивати хрестиком пити козяче молоко. І розводити кроликів, і мовчати. І... і як же я стомився від усього цього. Я був п'яний, як ніколи. Я марив. У мене починалася біла гарячка. Я був закоханий. Страшенно закоханий. У ніщо. В людяники, в зону пасту, в трьох товаришів. чутливий бармен відпровадив мене до таксівки. Я заледове згадав свою адресу і моментально відрубався. Це ти. Це ти була у платі піщаного кольору. І якщо це не ти, отже, отже, у мене ще знюх, і я вже не вопку. Я хочу, щоб ти була ти, жінка фантом. Я знаю тебе тисячу років. Я знаю, що ти не вмієш на позірвати. Стогнати, як у кіно, що ти мовчазна, самозаглиблена і податлива, як віск.